Keserű csöppök, mint az orvosság Nem volt még soha gyorsabb közlekedési eszköz, mint a plegyka, az még mai napig is éppen olyan gyorsan megyen, mint a vasút, tehát nincs mit csodálkozni azon, hogy a jakab féle csíny szétfutott az országon, s hogy éppen pozsonyban volt az egész világ, a plegyka szintén csak a háládatos piacot kereste. A majoreszkó bármennyire szigetelte is el magát minden bizalmas érintkezéstől, egyet mégsem kerülhetett ki. Azt tudni illik, hogy a kancellár egy magánlevélben figyelmeztette a botrányra, mely alkalommal a majoreskó annyi időt engedett magának, hogy saját kényelmetlen pénzügyeiről gondolkozzék. Valahára neki is ütött az óra, dühöngeni vagy panaszkodni szeretett volna, de kire és kinek. Elkövetkezett tehát az aglegényeknek átka, midőn elszigetelten látják magukat a világban, s midőn pénzét mindent megvettek, kényelmet, szenvedét, erkölcsöt és hű bolondságokat. Most már azt is szeretnék látni, mit csak ingyen kap az ember, egy kis rokon szenved. Mindig a legügyetlenebb bosszú, mikor valaki másra haragszik és magát lövi főbe, s ám bár ezt a majoreszkó nem cselekedte szóról szóra, de fél értelemben igen. Büszkeségét nagyon sérti a lecke, s emiatt nem csoda, hogy még a másik pátról is gondolkozni kezdett, csak egy volt a bökkenő, saját testvére is ott volt. Végre nem bírt lelkének terhétől másképpen szabadulni, Szántait kérette magához. Isten hozta, mondta Szántainak szokatlan szívességgel. Kérettem önt? És én azonnal jöttem. Ön bizonyosan hallotta azt az ügyetlen történetet, melyet plenipotenciáriusom vigyázatlansága okozott, hogy jobbágyaimat kénytelen vagyok egy zsidó árendásomtól visszaváltani. Igen, méltóságos gróf, néhány hét óta tudom már ezt a dolgot. És ön egy szóval sem figyelmeztetett engem, mondja a gróf bizalommal inkább, mint nehezteléssel. Méltóságos gróf, válaszolt Szántai: Én még ma is világosan emlékszem a plenipotenciárius úr beiktatására. Midőn méltóságod nekem a plenipotencia szót értelmezte, smidőn kérdém, és ha valami közlendőnk lenne, kérdem méltóságodat, feleletül ezen szavakat nyerém, itt van Klein úr. Igaza van önnek, önök mereven engedelmeskedtek. Egyebet nem tehetünk. Az is igaz, hanem érzem, hogy mától fogba bizalmas emberre van szükségem. Szántai Némán maradt, mire Amaz ismét szóba kezd. Ön egy szóval sem felel? Kérdi bizalmas szemre hányással a gróf. Méltóságos gróf, ha kérdezni fog, arra tudok felelni. Önök valóban büszke faj, mondja a gróf. Magyarok vagyunk mindannyian, méltóságos uram. Kegyelmet vadászni nem tudunk. A majoreszkó ismét megakadt, saját érzelmeinek hullámzása folytonos izgalomban tartá, míg végre megint megszól amlék. Szántai, néhány év óta lakom-e? Hazában? Még nem. Ez országban, különös emberekre akadtam, s azoknak egyike ön. Mi tekintetben méltóságos uram? Ön kiúgy szólván saját emberem és velem ellenkező véleményem van. Szokatlan az eszme, gróf úr. Megvallom, igen, oraként, hazámban, nem. Franciaországban anyám jószágán sokkal alkalmazkodóbbak az emberek. Nem hallottam, hogy embereink más véleményen lettek volna, mint anyám vagy én. Mértóságod jogait soha nem engedém megcsorbíttatni. A világért sem fognám ezt a szemrehányást tenni. Egyéb véleményemre kötelezést nem vehetek, méltóságos uram. Értem, mondja megértve a gróf. De hát bizalmára számolhatok-e? Erre már tudok felelni, méltóságos uram, és ha bizalmammal mértóságonnak bármi tekintetben javára lehetek, igen. Olvassa a levelet. Mondja a gróf, átnyújtván a megrovást. Szántai hirtelen köröztül futál sorokat, aztán a grófra nézett, kina sértődés kétségtelen jelei látszanának. látja ön, édes Szántai úr, hogy a botránynak folytatására nincsen kedvem, ám bár tudom, hogy anyagi állapotom kényelmetlen kezd lenni, mert uradalmaimból pénz helyett egy gyalázatos mentséget kaptam. Szia, a kamatok igénybe veszik a pénztárokat. Tudom, a bécsi ház most másokat elvisz, ám bár nem értem, hogy mégis olyan kevés jövedelem marad. Méltóságottán nem veszi figyelembe, hogy számosan apró tőkéket hortak az uradalom pénztárába, mint már a boldogult öreg úr életében is szokás volt, s most már azokat is törleszteni kell, pedig újabb tőkék nem lítik ki a fölmondásokat, és mi nem tehetjük ki a grófot egy bosszantó kellemetlenségnek. Mi volna az, pörök? Az még kevés baj volna, ha nem egyéb. Hallgatom türelemmel, édes szántai úr, azért csak mondjon meg mindent. Méltóságod a majorátuson kívül ősi birtokot bír csupán. Mi következik ebből? Az, hogy ezeket elidegenítenie nem szabad, mert ez családi javadalom, s mint, hogy ezt a hitelezők tudják, csak egy vaklárba kell, hogy valamelyik szekvesztrumot kérjen. Talán a bankár? Riadt föl a majoreskó. Ő éppen nem. Testvérem, szól egész izgalommal kelve föl a székből. Soha, Gróf úr, ha az utolsó fillérig megterheltetik is a jószág. Tehát ki, az apró hitelezők? Még azoktól sem lehet tartani, mint a zsidótól, ki a botrányt okozta. A gróf halványlőn, mint a fal, helyzetét megérti, melyben a bankár és a testvérnek a nagylelkű szerep jut, még egy zsidó siláncsell abba a kényelembe, hogy az irgalmatlant játsza. Szántai, látom, hogy messze mentem, de nekem a silány viszonytól meg kell szabadulnom, a bizalom szavával kérem Önt, valja meg. Tud-e menekvést az ügyetlen helyzetből, mégpedig minden haladék nélkül? Igen, feleli Szántai. Hadd hallom véleményét, bármi őszinte legyen. Méltóságos gróf, az örökváltság, mondja Szántai, mire a gróf némi levertséggel mondja. Ön feledi, hogy én ez elvek ellen harcoltam. Szabad -e mondani egy gondolatomat? Igen. Méltóságodat a plenipotenciárius úr informálta, nem lehet másképp. Nem tagadom. Tehát méltóságod nem saját elveit, hanem a plenipotenciárius úrét védelmezte, s én ugyanaz ő legutóbbi pénzügyi művét csak saját elveim szerint tudom meggyógyítani. A majoreszkónak keményen fájt a dorgáló szó, tehát a pillanat egyedül volt alkalma arra, hogy a legújabb gyógyszerrel hagyja magát orvosoltatni. S mit fog mondani a világ? Nem fog többé botrányról beszélni, legfőlebb azt mondják, hogy a gróf nem elfogult ember, és érzelmeiről függetlenül maga rendelkezik. Beleegyezem, mondja a gróf, ha jobb bágyaim az első lépést megteszik. Itt a folyamodvány, méltóságos gróf, csak föltételeken kell megegyeznünk. Készítse el ön a tervet, de úgy, hogy a zsidó körmei közül minél előbb megszabaduljak. Szavamat adom, hogy három hónap múlva túl leszünk ez állapoton. Még egyet szántai, mondja a gróf bizalmasan szántai karjába fűződve. Ön testvéremet minden nap látja. Azt is jó tudja méltóságod. Ha lehet őszinte, mondja meg testvérem pénzviszonyaimról mit szól. Soha egy szóval sem említette. Elhiszem, mondja, mint egy magában. Bizonyosan én sem szóltam volna. Hála Istennek, Gróf úr magában ösmeri föltestvérét. testvérét. Ne, ne szóljunk erről, édes szántai, mondja a gróf fájobb érzelemmel. Ha nem szántai, nagyon megöregülök, ugye? Gróf úr, tán házasodni akar? Mondja tréfával, Amaz! Azt nem, hanem szeretnék még addig élni, hogy holtom után nem maradjak adósa testvérem gyermekének! Szereti őt, grófúr! Most ne kérdezze, édes Szántaim! Mondja fájdalommal a gróf! Máskor mindent kérdezhet, csak ma nem! Tehát mindent kérdezhetek, grófúr? Mindent, válaszolá a gróf és mindenre kielégítőleg felelek önnek, hisz ön az én legelső barátom. Szántai eltávozik és rögtön írt a bankárnak, kinek közben járásával három hónap alatt létesült az első szabadváltság, minek számtalan bámulója, számtalan gúnyolója lőn, csak két ember volt, kit a guta megütni készült, s ezek közül az egyik Klein volt, a másik jakab.